«Розділ десятий. Ми, безумовно, потрапили в справжню халепу», – сказав Ендрю. Настрій у кімнаті був привнічений. На всіх обличчях все ще була помітна виснаженість. «Док, чому б не почати з тебе? Я хочу знати стан наших людей». Еміль похитав головою. «П'ятий полк та дві батареї – це скелети». 85% втрат для полку і цифри майже такі ж погані для батарей. Вони вибули з війни. Еміль замовк, дивлячись на Вінсента. Його обличчя було набрякле і віспоподібне. Але те, що його турбувало, це очі. Тепер у них була холодність, яка тривожила. Ендрю розповів йому про інцидент з мерки. З хлопцем сталося щось жахливе, але зараз просто не було часу поговорити з ним. Що стосується решти армії, то я ніколи не бачив такого маршу, продовжив Еміль. Це було гірше, ніж кампанія під Геттісбургом. І це, безумовно, конкурувало з усім, що робив старий Джек Стоунволель Джексон. Наскільки я можу судити, майже сто чоловік загинули, майже всі від спеки. Ми втратили ще трохи. Звичайні нещасні випадки, падіння з випадкові постріли зі зброї або вбиті минулої ночі в таверні під час бійки. Еміль подивився на Маркуса. «Коли солдати з різних сторін збираються разом», – відповів Маркус, а Вінсент перекладав, особливо після події останнього тижня, неминуче виникає певна напруга. Еміль похитав головою на знак «Незгоди» і продовжив. Всій армії потрібно щонайменше три дні відпочинку. Перш ніж ти зможеш навіть подумати про те, щоб рушити їх, Ендрю. Вони вичерпані. Щонайменше тисяча з них будуть виведені з ладу на тиждень. Спробуй що зраніше, і ці люди захворіють тисячами. Вже зараз ти можеш дякувати своїм щасливим зіркам, що картистці не були в настрої чи нетопір. На це я і сподівався, відповів Ендрю. «Сам факт того, чому йшли так важко, був тим тиском на них, якого я хотів. Ми заплатили ціну». «У нас трохи більше 19 тисяч боєздатних у місті», заявив Ендрю, дивлячись на останні звіти про перекличку. Кіндре доповідає про 4 тисячі в Іспанії з 15 гарматами. «У нас було 500 біля мосту через Кеннебек, по 200 біля Пенопскота та Волги», і ще 500 розкидані по танкових зупинках. Враховуючи наші втрати, у нас все ще є понад тисяча чоловік десь там на дорозі. Панове, це залишає нам небагато, якщо врахувати нашу нову ситуацію. А як щодо легіону?» – запитав Еміль. Ендрю подивився на Маркуса. «Я його розпустив», – різко сказав той. «Вони політично ненадійні». «Не виплескуй дитину разом із брудною водою», – відповів Еміль. «Я їх просію». «Трибуни під арештом». «Радовий склад можна використовувати для навчання нових полків, коли вони формуватимуться». Він замовк. «Як тільки ми отримаємо зброю». «Це буде не скоро», – втрутився Вінсент. «Нам спочатку потрібно закріпити Суздаль». Але прямо зараз ви повинні без зволікання почати навчання нових піхотних підрозділів. Озбройте їх списами чим завгодно. Немає жодної гарантії, що Кромвель не повернеться після того, як ми підемо. Підемо? Я пообіцяв Союз. Тепер ви знову йдете і залишаєте нас тут на призволяще. Мені потрібна підтримка. Енді подивився на Маркуса. Якщо Суздаль впаде, ми можемо просто спалити все і податися в ліси, тихо сказав Ендрю. Тоді їх неможливо буде зупинити. Битва має бути там. Усе, що ми можемо тобі дати, знаходиться там. Отже, він тебе перехитрив, сказав Маркус, його голос був майже сумним. Безумовно, перехитрив. Гірко відповів Ендрю. Тоді як ти пропонуєш це змінити? Я ще не впевнений. Визнав Ендрю. Ось чому я скликав цю нараду штабу. Все, про що я можу думати зараз, це перекинути армію назад до Іспанії, посадити на потяг, дістатися до руїн мосту через Кеннебек, а потім промарширувати решту шляху назад. Це буде майже неможливо. Втрутився Джон Міна. Чому, Джоне? Мені потрібно це почути. «Джон підняв пачку телеграм і паперів. Кілька причин. Ми прибули сюди з двадцятма-п'ятьма днями запасів, і ми використали вісім з них. Я вже перевірив склади тут. Румська кампанія проти тугарів знищила багато худоби. Поля не були засаджені. Ці люди ледве пережили минулу зиму. Ми можемо дістати зерно» навіть перевести ту невелику кількість яловичини та свинини, що вони мають залізничною колією. Але ось тут починаються проблеми. Він підняв телеграму і почав читати. «Від Кіндреда, згідно з вашим наказом, розвідувальний потяг був відправлений по колії. Повторні обриви телеграфної лінії за 50 миль на схід від Кеннебека». Потяг зупинився за 30 миль на схід від Кеннебека, повідомляє про лінію вогню на коліях. Зв'язок розірвано, звітів з того часу немає. Чорт забирає їх, вилаявся Ендрю, грюкнувши кулаком по столу. Ми можемо припустити, продовжив Міна, що вони пошкодили вже, можливо понад 60 миль колії, тож лінія зупиняється за добрих 250 миль на схід від нашого внутрішнього кордону. Це мінімальна відстан, яку нам доведеться пройти, щоб повернутися. При стандартному марші 15 миль на день ми все ще можемо подолати це менш ніж за 20 днів, з надією сказав Еміль. «Припустімо, ми спробуємо це», – сказав Джон, розпалюючи своєю темою. Армії знадобиться майже 30 тонн припасів на день, щоб продовжувати рух. Ми не можемо перетворити цих хлопців на виучних коней, завантажених восьмиденним запасом їжі. Солдати завжди поводяться як солдати, вони її заїдять або викинуть, особливо якщо стане спекотно, І добути їжу практично ніде. Цей степ такий же добрий, як і пустеля для піхоти. Для маршу в один день від кінцевої точки залізниці нам знадобиться 30 волів у возах лише для постачання хліба. Я вже перевірив. У Румі небагато важких двокінних возів, а коні занадто дорогі, і їх мало. Використання волів означатиме, що наша швидкість маршу буде обмежена 10-12 мильми на день, тому що худоба не може зробити набагато більше. Тепер, припускаючи, що ми доставляємо м'ясо живою худобою, для маршу в два дні нам знадобиться шістдесят возів. «Я цього не розумію», – сказав Вінсент. «Просто. Вози за перший день повинні повернутися, і тепер їм знадобиться день, щоб повернутися назад. Але, бачите, чим далі ми йдемо, тим буде гірше. Коли ви будете на відстані чотирьох днів, буде чотириденний запас возів, що рухаються вгору, і чотириденний запас, що повертаються, а ми все ще лише за 45-50 миль. Ми говоримо про понад 200 возів на цей момент. Почніть говорити про лінію постачання возів довжиною 250 миль, і ви почнете бачити кошмар цього. Група мовчала, приголомши нас погляданням цього логістичного кошмару. Джон посміхнувся як шкільний учитель, який щойно представив своїм учням нерозв'язну задачу. «Тепер ви розумієте, чому я відда перевагу призначенню на лінію, а не бути квартирмейстером та промисловим координатором», – тихо сказав він. «Ми повинні припустити, що карта з ці блукають цією територією. Якщо вони відріжуть лише один обоз, армія дуже швидко почне голодувати. Повністю перерісти лінію і протягом трьох днів армія буде голодувати. Вам знадобиться охорона по всій довжині лінії. Пам'ятаєте, як Мосбі лише з кількома сотнями людей влаштував нам пекло з нашими припасами в 64-му? Тут буде те саме. У нас дуже мало верхових тварин. Наскільки ми знаємо, ці кляті мерки постачали коней Кромвелю. Там можуть бути навіть мерки або тугарські набіжники. Тому я припускаю, що нам знадобиться полк і кілька гармат для охорони денного запасу, що надходить, і принаймні сто або двісті, щоб захистити вози, що повертаються. Це занадто багато людей, різко сказав Ендрю. Ти говориш про двадцять полків або більше. Чорт забирай, чоловіче – це половина нашої боєздатної сили, лише щоб прикрити наш чортів тил. Я б хотів більше, ніж це, наполягав Джон. Нам потрібно буде захищати залізничну колію на всьому шляху назад до Рума також. Все, що вам потрібно, це півдужини вершників, що вриваються, вирізаючи 4-5 довжин рейки, або, що гірше, встановлюючи їх так, щоб вони ламалися, коли потяг влучає, і все це розвалиться. І ось останній момент, який я ще навіть не додав. Є добрий 5-10-мильний відрізок безпроточної води, про яку можна говорити, враховуючи, що дві кварти підтримають людину протягом дня. Це справді обмежує в цю спеку, втрутився Еміль. Навіть при цьому мінімумі. І він на намить зупинився, щоб подивитися на свої нотатки. Чоловіки можуть нести із собою дводенний запас води. Але після цього нам знадобиться двісті возів, кожен з яких везе тисячу фунтів води, просто щоб подбати про чоловіків. Найбожевільніше в цьому те, що нам знадобиться додаткові 50 возів води, просто щоб про проволів, які тягнуть воду, перетинаючи чотириденний марш. Для наших коней розрахуйте ще 100 возів води. Але що робить це найгіршим? Так це те, що коли наша лінія постачання потрапляє на цей сухий відрізок, вантаж їжі на возі значно зменшиться. Оскільки нам потрібно буде завантажити чверть тонни води для кожного вола на вози з постачанням їжі також. Ми подорожували легко з кіньми, приходячи сюди для артилерії. Однак, повертаючись, нам потрібно буде тягнути всі наші боєприпаси для артилерії та піхоти, якщо ви хочете дати бій в кінці цього. Це складе сотні більше коней, возів для обладнання, тонни води для тварин. Це перетворюється на звичайну геометричну прогресію. Нарешті, де, чорт забирай, ми візьмемо всі ці вози та тяглових тварин. Знадобляться тижні, щоб привезти їх з усого рума, а час збору врожаю наближається дуже швидко. Це може паралізувати цих людей, якщо ми заберемо їхній транспорт. Навіть якщо ми їх знайдемо, у нас трохи більше 200 платформ, щоб перевести їх до кінцевої точки залізниці. Це означатиме, що потрібно буде запускати 10 потягів на день вгору і вниз по колії протягом днів, просто щоб перевести достатньо возів, щоб ми справедливо розпочали. Ми навіть не рахуємо велику кількість їжі, тисячі бочок для води, дерево для двигунів та маневрування людей. Іншими словами – Тихо сказав Джон, це неможливо. Минулого разу ти зробив це майже легким, сумно сказав Ендрю, похитавши головою. У мене були плани на випадок непередбачених обставин, розроблені місяці тому, відповів Джон. Ми діяли з нашої основної бази. Наші пайки вже були приготовані, упаковані та складовані, на відміну від об'єму, який ми будемо тягнути цього разу. Один потяг на день може перевести більше ста возів і забезпечити всю нашу армію. Чотири потяги, що працюють на забезпеченій лінії, могли б забезпечити всю цю армію з бази за 500 миль. Потяг революціонізував постачання та мобільність. Весь наш план базувався на безпечній лінії постачання прямо до Рума. Кромвель знищив це, можливо, не набагато більше, ніж тисячі чоловік. «Або тугарами», – сказав Маркус, хитаючи головою в невірі. «Я чув, хтось коли сказав, що генерали-аматори вивчають тактику, професіонали вивчають логістику, і з жалем сказав Ендрю Я був занадто зайнятий боротьбою, щоб коли-небудь турбуватися про деталі цього». Ендрю подивився на Міну з оновленою вдячністю. Він відчував, що вони були набагато схожі, ніж він спочатку думав. Вночі йому часто важко засиналося, коли він уявляв усі можливі ситуації, з якими він міг би одного дня зіткнутися на полі бою, і як з них вийти. Жон, найімовірніше, робив те саме, жонглюючи числами і вічно мучений тим, наскільки насправді вони були розтагнуті. «Чому? Чорт забирай, я не розглянув цю можливість!» І з жалем подумав він. Кромвель був непередбачуваним. Але він завжди припускав, що виродок просто відплив на південь і зник. Ніколи в його найгірших кошмарах він не уявляв, що Кромвель продасть самерки, озброїть їхніх лакеїв і створить флот броненостів, щоб використовувати їх проти нього. До залізниці армії було справді рідко оперувати більш ніж 50 миль від своєї бази постачання, сказав Джон. Далі стає некерованим. Єдина альтернатива це добувати майже все, як це робили Біллі Шерман і Наполеон. Нам доведеться пройти 500 миль і на цій всій проклятій відстані є не більше ніж на пару днів провізії. Чи є якась надія, що генерал Ганс зможе пробитися вгору по залізничній лінії? Розрив може бути лише 60 миль, якщо він це зробить, сказав Еміль. Я не можу вивести свою армію на подобу надії. Відповів Ендрю. У нього є лише одна повністю навчена дивізія під рукою. І крім того, ми зачистили залізничний двір від усього, що мали. Отже, це все, панове, стомлено сказав Ендрю. Наша перша альтернатива виключена. Кромвель, мабуть, чудово це прорахував. Тепер ми повинні придумати кращий спосіб це зробити. Стук у двері перервав розмову. Ендрю посміхнувся, коли до кімнати увійшов Чак Фердюсон, йдучи досить напружено поруч із лейтенантом Булфінчем. «Приємна поїздка!» – запитав Ендрю, посміхаючись з дискомфорту Фердюсона. «Сер, я ніколи в житті не був на коні, а потім ви наказуєте мені спуститися сюди з Іспанії менш ніж за день. Я ніколи не наближуся до однієї з цих тварин, доки житиму». Підійшовши до порожнього стільця, він обережно опустився. Гримаса прорізала його риси, коли його сідниці нарешті вдарилися об тверде дерево. «У когось є випити?» Застогнав він. Еміль подивився на Ендрю, який схвально кивнув. Потягнувшись у кишені піджака, Еміль витягнув флягу і просунув її через стіл. Чак випив і, побачивши, що Ендрю хитає головою, він утримався від другого. Так трохи краще. Дякую, сер. Я збираюся вилити залишок цього на твою дупу, як тільки це закінчиться, сказав Еміль, забравши флягу, до гучного сміху, що розірвав напругу, яка послідувала за гнітючим звітом міни. Інші пропозиції. Панове, запитав Ендрю, якщо до того, щоб повернути на північ і йти вздовж краю лісу запитав Еміль. Це додасть лише 60 миль до маршу. У лісі буде легше для чоловіків, ніж у відкритому степу, і ми могли б спробувати вирішити проблему з водопостачанням, якщо надійшлимо передові групи, щоб знайти для нас якісь струмки. Ліс буде пеклом, якщо вони відправили туди, якихось партизан, втрутився Ендрю. Принаймні, в степу ми можемо бачити, як вони наближаються. І крім того... «Нам все одно знадобиться якийсь міст, щоб перетнути Кеннебек і Пеноп -Скот. «Я боявся, що Міна вб'є мою першу ідею», – сказав Ендрю. «Джоне, що потрібно, щоб прокласти колію, відбудувати колію до Кеннебека і перекинути міст через річку?» «У нас є добрі сорок миль залізниці, складованої в Іспанії», – відповів Джон. «Ми могли б прокладати кілька миль на день» якщо наплюємо на належне вимірювання та шпали. Міст, однак, ось у чому проблема. Нам знадобиться ще кілька сотень тисяч дощок. Ми можемо говорити про місяці, і це лише для Кеннебека. Ми повинні припустити, що Пенопско також зруйнований. Удома у генерала Гаупта його мостовий матеріал був складований у попередньо нарізаних секціях. У нас не було розкоші часу для цього. Альтернативою було б не тубуватися про міст і вручну перетягнути пару локомотивів разом із рухомим складом, щоб скласти потяги постачання. Армія все ще може марширувати. Це звучить божевільно, втрутився Еміль. Не так вже й важко, насправді, відповів Міна. Але це все одно зевеяже нас на тижні, і весь цей час вони могли б ервети дірки в колії швидше, ніж ми можемо їх лягодити. Не забувай, що все ще стоїть питання захисту всієї залізничної лінії. Що стосується того мосту, то пройде кілька місяців, перш ніж ми знову побачимо потяг, що котиться через ту річку. Найгірше в цьому те, що кожен локомотив знаходиться на цьому бочі річки. І як тільки ми зайдемо досить далеко на захід, весь наш рухомий склад може стати вразливим. Втрати дорогоцінні локомотиви зараз – і ми справді приречені». «Один по суші, два по морю», – тихо сказав Фердюсон. «Що ти маєш на увазі?» – сказав Ендрю, і на його обличчі спалахнула посмішки. «Ну, сер?» – я дещо подумав. «Це все, що він коли-небудь робить», – сказав Джон зі схвальним сміхом. «Тепер я не фахівець звійськового мислення. Інженерія – це те, що я вивчав у колеї до почаку цієї війни». Але ви навіть не говорили про стратегію того, з чим ми зіткнемося проти кромвеля. Фердюсоне, ти справді збираєшся запропонувати те, що я думаю. Фердюсон посміхнувся і кивнув убік Ендрю. Ось чому я хотів, щоб він був зі мною на цій зустрічі, сказав Ендрю, помітно розслабляючись, тепер, коли він відчув, що Фердюсон справді придумав рішення. Про що? Чорт забирай. Ви двоє базикаєте? запитав Еміль. Чесно кажучи, мені все ще подобається моя ідея з лісовим маршем. Я думаю, наш містер Фердюсон каже, що ми повинні побудувати флот, тихо сказав Ендрю. Він сподівався на цю ідею. Він наказав Фердюсону прибути з Іспанії з наказами розглянути проблему. Тепер питання було в тому, чи це було в межах можливого. Кромвель має всі переваги, і він перехитрив нас на кожному етапі досі, заявив Ендрю. Лист все ще був болючим місцем. Загрозу кромвеля його дружині та дружині Вінсента він сприйняв як низький удар, від якого він сподівався, що навіть Кромвель відмовиться. Але те єдине слово шах і мат опекло його. Кромвель завжди змагався з ним з моменту їхньої зустрічі. Тепер, коли він справді міг розіграти це суперництво, Кромвель перевершив його на кожному кроці. Записка турбувала його набагато більше, ніж він був готовий визнати собі. «Панове, він очікує, що ми відступимо. Це єдиний спосіб, яким ми можемо піти. Якщо ми це зробимо, він, відповідно виклав свій план. Ми повинні зробити несподіване». Вінсент – який тихо перекладав спільну руску та англійську розмову для Маркуса, перервав. І немає жодної гарантії, що як тільки ми повернемося до Суздаля, їм просто не обернеться і не прийде прямо сюди знову. «Рум не витримає ще однієї такої атаки, як це, відповів Ендрю. «Ми повинні гарантувати безпеку Рума, навіть намагаючись врятувати власні шкури. І нехай ніхто про це не забуде». Єдиний спосіб заблокувати його флот – це якимось чином побудувати контрзасіб. Маркус відкрито посміхнувся, коли Вінсент переклав. Ендрю бачив, як чоловік починає розслаблятися. Він міг зрозуміти там напругу. Зрештою, виглядало так, ніби армія просто збиралася підібегати фвіст і знову втекти додому. «Флот?» – запитав Міна. «Чаку!» Мені завжди подобалася твоя робота. Чорт, це ти придумав залізницю, і ти спроектував більшість машин, які у нас тут є. Але, їй Богу, це зовсім інше. Давайте його послухаємо, сказав Ендрю. Тоді ми побачимо. Божевільний хлопець чи ні? Я надіслав телеграму Джону Бульфінчу суди, перш ніж покинув Іспанію. Він перевірив і сказав мені що ми захопили більше дюжини картаских галер. У нас також є 18 румських галер і пара дюжин транспортних кораблів також. Ці транспорти – великі зерновози, товсті та широкі. «Чортові дурні мали б їх усі спалити», – сказав Булфінч з посмішкою. «Вільні люди рума зупинили це», – сказав Ендрю, дивлячись на Маркуса і усміхаючись. «Картаскі кораблі досить хороші», Два ряди весел із двома людьми на кожному лезі, пара трьома рядами, продовжив Бульфінч. Більші візьмуть 200 веслярів і можуть нести додатково 20 або 30 чоловік кожен. Загалом у нас достатньо кораблів, щоб перевести, можливо, 4 тисячі чоловік. Ми могли б використовувати їх, щоб спуститися до Кеннебека або Пенопскота і забрати припаси цим шляхом, схвилювано сказав Міна. Один броненосець, припаркований біля будь-якої з річок, швидко поклав би цьому край, відповів Ендрю. Флот Кромвеля міг би винести ці кораблі з води. Тоді яка від них користь? – запитав Еміль. – Ми використовуємо їх, щоб створити наш власний флот, – тріумфально оголосив Фердюсон. – Як? – Ну, моя історія не така вже й хороша. Але мені довелося пройти пару курсів з неї, хоча, заради всього святого, навіщо студенту інженеру витрачати час на такі речі? Пам'ятай, я був професором історії до війни. Тихо сказав Ендрю. Тож давай не будемо вступати в цю дискусію, тому що, сину, ти інженер із квадратними головами, її програєс. Кімната вибухнула сміхом від збентеження Фердюсона. Як я вже казав, сер. Продовжив Фергюсон. це були найкращі чортові курси, які я коли-небудь відвідував. Так краще, схвально сказав Ендію своїм найкращим професорським тоном. Ну, сер, я пам'ятаю, як ці римські хлопці, і він кивнув у бік Маркуса. Вели війну, хоча я не можу згадати, яку саме вони завжди, здавалося, воювали. Перша пунічна війна, сказав Вінсент Латенову. Ендрю хвально посміхнувся, як учитель, який був задоволений здібним учнем. Картагенці мали повну морську перевагу, оскільки римляни ніколи раніше не воювали на морі. Римляни захопили картагенську галеру, розібрали її по частинах, потім використали частини як шаблони. Вони організували конвейер, перший в історії, і побудували цілий флот, поки римські солдати тренувалися веслувати Практикуючись на лавках на пляжі, риси Маркуса перетворилися на захоплену посмішку. Наші богибатки побудували той перший флот. Флот, на якому наші предки припливли до цього світу, був другим. Так ми прийшли сюди, у Валенію, згідно з оповіддю Варія, під час Великої війни з Карта. Оповідь Варія. запитав Ендрю, його цікавість розпалилася. Вона описувала, як наш флот потрапив у величезний океан світла і прибув сюди, коли вони вирушили, щоб перемогти карта Вони також були спіймані. Прибувши сюди, вони попливли на південь, поки ми взяли цю землю як нашу. Все це записано. Ти зна про це? Отже... Схвильовано запитав Маркус, оглядаючи стіл. Ендрю кивнув. Тоді скажи мені. Наші боги-батьки. «Великий цинціннат. Перемогли!» «Ви знищили Картаген», – сказав Ендрю, хоча він ніколи не визнав би зараз, що особисто він завжди був на боці картагенців у їхній столітній битві з Римом. «Все так», – як він сказав, – пробурмотів Фердюсон, дивлячись на Вінсента зі скривленим обличчям за те, що той вкрав його історію. «Як би там не було, я думаю...» Ми розберемо один із тих картоських кораблів аж до останнього кілочка і пронумеруємо частини. У нас у лавах сотні різбярів по дереву. Вони були природними для цього. Потім організуємо конвейер. Однак ми додамо деякі покращення. У нас більш ніж достатньо заліза для цвяхів, тож ми просто приб'ємо обшивку. Вони будуть протікати, як решето, заперечив Бульфінч. «І де ти візьмеш всю цю витриману деревину?» біса витриману деревину. Ми побудуємо їх сирими, швидше за все. Римляни все одно так робили. І що з того, що вони течуть, як решето?» «Ми будемо відкачувати воду аж до Суздаля. Вони нам потрібні лише для того, щоб дістатися туди і битися з картасцями. Кращі кораблі ми зможемо побудувати пізніше». «Де, заради Бога, ти візьмеш усю цю деревину?» «На Тібрі, на краю лісу, є лісопилка, яка почала виготовляти шпали для залізниці. Ми можемо виготовити дошки та ребра за лічені дні. У них уже є хороший запас деревини, нарізаної та готової до розплювання на шпали. «Чудово!» – холодно сказав Еміль. «Отже, ми будуємо наші кораблі». Відпливаємо або веслуємо ними, а потім зустрічаємо Огунькіт або один із тих клятих канонерських човнів, і у вас буде море трісок і двадцять тисяч потонулих чоловік. «Ми робимо броненості», – тихо сказав Фердюсон. «Ти, мабуть, збожеволів», – крикнув Міна. «Можливо, потрібне яке божевілля, щоб врятувати наші шкури», – рішуче сказав Ендрю. «Продовжуй, Чаку, я слухаю». Кімната затихла. Сер, що зробив Кромвель? Він зрізав верхню палубу з Огункіта і перетворив його на броненосець. Так само, як повстанці зробили з Меррімак. Ми можемо зробити те саме з тими товстими зерновозами для початку. Ці речі, не розраховані на таку вагу, заперечив Булфінч. Тоді ми зробимо так, щоб вони могли. Чорт, ви можете мати рівну палубу, як монітор з похилим боковим гарматним будинком зверху. Якби у мене був час, я б навіть спробував револьверну башту, але навіть Еріксону знадобилося чотири місяці на його першу, і я думаю, у нас немає часу. Тож ми дамо їм рівну палубу і просто побудуємо невелику гарматну башту посередині. Вона взагалі не повинна рухатися». «Ми просто зробимо її квадратною і виріжемо бійничу з кожного боку». «Я чув, як на Місісіпі вони будували канонерські човни з нуля за тридцять днів», сказав Бульфінч, розпалюючи стемою. темою. «Ти думаєш, ти зможеш зробити те саме?» запитав Ендрю. «Ну, є лише один спосіб дізнатися, сер, сказав Фердюсон з усмішкою. «Зачекай хвилину», закричав Міна. «Де, чорт забирай, ти візьмеш броню, силові установки, гармати, боєприпаси?» «Вони всі зараз лежать в Іспанії, сер?» – тихо сказав Чак. Джон почав заїкатися, щоб прокоментувати, а потім, розвівши руками від розпачу, сів. «Я вирахував це, їдучи сюди, сер, по тій клятій яблучній чи апієвій дорозі, чи як ви її там називаєте?» «Апієва». Тихо сказав Вінсент. Правильно, Апієва. Як би там не було, у нас вже є 20 миль дорожнього полотна, що проходить поруч з нею, спускаючись з Іспанії. Як тільки ми дійдемо до кінця нашого дорожнього полотна, ми просто перестрибуємо на апієву дорогу і прокладаємо колію прямо нею в саме серце міста і вниз до доків. Ми беремо локомотиви і спускаємо їх усі, зриваючи колію за собою, коли йдемо? Як тільки вони дістануться до доків, ми знімемо двигуни з коліс, завантажимо їх на канонерські човни, і ви отримаєте свою потужність. Двигуни нової моделі повинні змусити ці речі рухатися. Як чорт! У вас буде 60 мильрейок та шпал для броні та всього іншого, що вам може знадобитися з заліза. Милостивий Боже, Ендрю, ти справді дозволиш йому це зробити? Крикнув Джон. Чаку, ми були добрими друзями роками, але це розставання, продовжував він Палко. Ти говориш про знищення всієї нашої роботи. Джоне, я не хочу емоційних закликів, тихо сказав Ендрю. Якщо в плані є щось неправильне, тоді скажи мені. Добре, Ендрю, схвилювано відповів Джон. Найкращий показник для наших бригад прокладання колії був трохи більше милі з половиною на день. При такій швидкості знадобиться тридцять днів, щоб дістатися сюди. «Я згоден», – відповів Чак, – «якщо ми прокладаємо колію, щоб вона була постійною». Це тимчасово. «Кидаємо шпали. Не турбуємося про забивання цвахів. Окрім кожної четвертої чи п'ятої шпали», Лише достатньо, щоб утримати колію на місці. В Іспанії складовано сорок муль колії. Канібалізуємо інші двадцять з лінії. До Біса вимірювальні роботи. Та Аппієва дорога досить пряма. Я чув, ці руми чи римляни знали, як будувати дороги. Я думаю, ми могли б пробігати чотири мулі на день. Принаймні, якби у нас були зміни, що працювали вдень і вночі, і могли б мати рейки та двигуни в місті менш, ніж за п'ятнадцять днів. «Джоне, це можливо?» – запитав Ендрю, перериваючи його, – перш ніж той міг заперечити. «Звичайно, це можливо», – відповів Джон, – «але, ймовірно, я сумніваюся». «Але чи можна це зробити?» – наполягав Ендрю. Міна холодно подивився на Чака, а потім повільно кивнув головою. Добре, ти доставив рейки та двигуни в місто. Що далі? Запитав Міна. Тепер я трохи порахував у голові. Наша рейка складає 20 фунтів на фут. Це округляється до трохи більше ста тонн на милю. Як ти думаєш, скільки ті транспортні кораблі можуть перевезти? Булфінч. О! Можливо, кілька сотень тонн кожен. «Тоді у нас є», – сказав Чак. Ми накриваємо корабель рейковим залізом, просто запаковуємо його прямо і прибиваємо. Будуємо гарматний будинок з більшої кількості рейкового заліза, завтовшки кілька шарів, підкріпленого шпалами. Зробимо його 18 футів квадратним, такої ж довжини, як і колія, щоб було просто. Броня важитиме близько 150 тонн загалом. Тепер ми знімаємо двигун прямо з коліс і кабіни. Чорт, ми робимо це постійно в майстернях. Я мало знаю про рушійну силу кораблів. Тобі доведеться допомогти мені, Булфінч. Булфінч подивився на Фердюсона з усмішкою. Флот. Чортів флот, щоб побити того клятого кромвеля. Чорт, я не міг терпіти того виродка з першого дня, як підписався на огонкід, і з тих пір все йшло під укіс. Тримайся теми, містере Булфінч, сказав Ендрю з посмішкою. Вибачте, сер, сказав Булфінч, його голос був сповнений хвилювання. Ми можемо піти двома шляхами, сер. Легше побудувати корисне колесо. Але проблема в тому, що вам потрібно побудувати броню навколо них. Гвинт – це, безумовно, кращий спосіб, але я мало знаю про них, їхній розмір по відношенню до двигуна і ваги корабля. Кромвель знає все це. Я, звичайно, ні. Я міг би здогадатися. Я бачив один із моніторів Еріксона в сухому дочі. Гвинт на ньому був добрих восьми футів у поперечнику. Але це буде ризиковано. Тепер підключення двигунів – це інша річ. У вас на них невеликі циліндри, встановлені на високе співвідношення. Корабельні двигуни набагато більші, з повільнішим обертанням. Вам потрібно буде побудувати якісь редуктори. Немає жодного способу, яким ви можете провертати колісне колесо пару сотень разів на хвилину. «Жоне!» Чи можемо ми побудувати шестерні? Важко за той час, що ти просиш. Зробиться за допомогою шкіряних приводних валів, щоб зменшити потужність на гвинт. Ми могли б взяти деякі колеса потяга і розрізати їх і надрізати. Це може спрацювати. Чи варто нам використовувати обидві системи? Колісне колесо та гвинт? Запитав Ендрю. Це гарна інженерія, сер Відповів Фердісон, Коли у вас є така аварійна робота, будуйте дві різні системи. Таким чином, якщо одна вийде з ладу, інша все ще може впоратися. Вінсенте, скільки броньованих кораблів у нього було. Я бачив тринадцять менших каноневських човнів. Сер, кожен з яких мав одну або дві гармати. Огункіт був монстром, хоча принаймні десять гармат. У нас достатньо, щоб побудувати по десять кожного, тихо сказав Ендрю. Але це все ще залишає огункіт. Ферюсоне, у тебе є якісь відповіді. Дайте мені кілька місяців, сир, і я міг би побудувати щось, що відповідало би. У нас немає кількох місяців. Різко відповів Ендрю. Тоді скільки часу, сир? Скільки часу на човни? Тридцять днів на броненосці. З удачею ми могли б мати 70 чи 80 веслових кораблів для транспорту. Тоді я даю вам 30 днів. Тож ти справді збираєшся зробити це божевілля?» Задихнувся Джон. «Джоне, якщо у тебе немає набагато кращої пропозиції, я погоджуюся з цим. А якщо до гармат?» «Ендрю!» Відповів Джон. «Ми ж не можемо йти проти їхніх канонерських човнів. Озброєні чотири фунтовками. Ти можеш відлити більші. Ну, ми захопили дві п'ятидесяти фунтовки. Жахливі гармати, до речі. Я думаю, я міг би справитися. Той ливарний цех може видавати кілька тонн на день. Нам потрібно буде довести його до шести чи семи і дуже швидко. Я б запропонував коронади. Сер, втрутився булфінч. Що це таке? Їх використовують на морі з часів революції, сер. Це корокоствольні гармати. Вони менші, тому їх можна краще використовувати в гарматних будинках, про які говорив Фердюсон. Вам потрібна лише половина металу довшої гармати. Тоді в чому компроміс? Запитав Фердюсон. Дальність. Вони не дуже хороші за межами трьох-чотирьох сотень ярдів. Ці важкі гармати можуть бити нас за милю. Але ви можете заряджати їх набагато швидше, і за кількість металу в 40 фунтовому стволі ви могли відлити 200 калібру коронаду. Пам'ятайте, сир, більшість дії між монітором та меррімаком відбувалася на стаярдах. Іноді вони фактично торкалися. Ендрю подивився на Джона. Якщо ти зможеш дати мені залізо, я їх відділлю. Але я збираюся зробити їх надзвичайно товстими, щоб бути в безпеці, і отвори будуть криві, як чорт, немає жодного способу, яким я можу їх правильно розточити. На дальності, про яку говорить Буйфінч, однак не матиме великого значення, чи можуть вони стріляти прямо, чи ні. «А як щодо порогу?» – запитав Еміль. «Ті великі гармати будуть спалювати порох, наче завтра не настане». Те саме, що й минулого разу. Ми будемо копати відхожі ями для нітратів. Ми отримаємо вугілля з дерева. А як щодо сірки? Джон подивився на Вінсента, який швидко поставив запитання Маркусу. Консул на мить відкинувся назад і нарешті посміхнувся і відповів. У них є якісь джерела в брендусії, сказав Вінсент з полегшенням. Стомель вниз по узбережію, і близько двадцяти всередині країни. Є одне головне питання, хоча, втрутився Бульфінч. Яка товщина його броні? Група з надією подивилася на Вінсента. Неможливо дізнатися, відповів Вінсент. Кілька полонених, яких ми взяли, були простими лінійними піхотинцями, озброєними списами. Жоден не був на борту та чи будь-якого з канонерських човнів, і всі вони сказали, що ті кораблі були заховані в секреті. «Тоді якісь пропозиції?» «Містере Булфінч? запитав Ендрю. «Наразі, можливо, найкраще, якщо полковник міна і я посперечаємося про це, сер», – сказав Булфінч. «Піти з десяти фунтовками було б найлегше. У нас уже є ті дві гармати, які ми захопили разом із парою сотен патронів». Якби ми могли вмовити його перейти на більший калібр, я б почувався краще, хоча. Це буде питання металу і того, що я можу зробити, сказав Джон. Я ніколи раніше не працював із важкими калібрами, і на це не буде часу для спроб і помилок. Я нервую пробувати щось більше, ніж п'яти фунтовку. Принаймні, у нас є шаблон з тих двох гармат, що зробив Кромвель. Ми знаємо, що вони працюють. Карронади матимуть меншу силу удару. Велике питання, скільки броні має Тобіас? Якщо він обшивав свої судна для захисту від 12 фунтовок, ми його точно потопимо. Я не думаю, що він такий дурний, відповів Ендрю. Я теж сказав Джон. Але простий факт полягає в тому, що ти вже занадто багато просиша. Я подивлюся, як перейти до 75-фунтовки. Дай мені день, щоб спланувати деякі розрахунки, і, можливо, я зможу вичавити достатньо артилерії, щоб поставити одну гармату на кожен корабель. Правда в тому, що ми не знатимемо нашої сили, доки не вступимо з немудій. Група намить замовкла через брак впевненості в їхньому підприємстві. А як щодо всіх інших наших гармат? Нарешті запитав Ендрю. «А я про них не забув», – відповів Фердюсон. «У нас буде майже 100 кораблів. У нас 100 гармат. Це просто. Борти їхніх галер і наших будуть лише пару дюймів завтовшки. Чотирифунтовий постріл, навіть концентрований мушкетний залп, буде руйнівним на близькій відстані. Тоді ми будемо дотримуватися цього плану, хоча є деякі уточнення – «Які я хотів би внести?» – заявив Ендрю. «Яка роль Рума мав цьому?» – тихо запитав Маркус. Ендрю відкинувся назад і засміявся. «Маркусе, без тебе це було б неможливо. Як щодо, для почаку, п'яти тисяч чоловік для допомоги із залізничною лінією та ще десяти тисяч робітників для човнів, обидві групи працюватимуть у зміни цілодобово. Цілодобово?» Не турбуйся, ти навчися. Далі нам знадобляться тисячі людей, які копатимуть селітру, очищатимуть сірку, різатимуть дерево. Просто запитай Джона після зустрічі він допоможе тобі організуватися. А як щодо бою? Холодно сказав Маркус. Ендрю раптом усвідомив, що за винятком булфінча та жменки чоловіків з усієї його армії. Операції на морі були таємницею для всіх них. Без румаво вони були б справді загублені. Господи, сер, нам найбільше знадобляться твої люди. Я очікую, що твої люди будуть капітанами більшості кораблів і становитимуть значну частину екіпажу. Отже, ти все-таки потребуєш нас для боротьби, сказав Маркус з похмурою посмішкою. Маркус відкинувся назад. І на його обличчі з'явився вираз задоволення. Ти допоміг врятувати моє місто. Я хочу відплатити тим самим, щоб і Рум, і Рус знали, що це союз рівних. Ендрю посміхнувся у відповідь. Якщо мерки прийдуть у силі, саме людське села Рума матиме вирішальне значення, якщо таке взагалі було можливим. Тепер, коли мерки знали секрет порохової зброї та пари. Уточнення плану. Ти сказав, що маєш власні уточнення? запитав Маркус. Які вони? Знову ж таки, нам знадобиться твоя допомога, Маркусе. Ми повинні обдурити кромвеля. Якщо він хоч натякне на те, що ми робимо, він може повернутися сюди за пару днів і перетворити життя на пекло. Я хочу, щоб наш сюрприз був повним. По перше, я хочу розгорнути мережу безпеки принаймні за 50 миль від цього міста. Це вимагатиме тисяч чоловіків у патрулях. Важливо, щоб призначені люди абсолютно нічого не знали про те, що відбувається в місті, на випадок, якщо їх візьмуть у полон, тому їх слід негайно обрати та призначити. Далі, і це найважливіше, я хочу, щоб Кромвель думав, що ми повертаємося сушею. Тому ми збираємося відрядити принаймні тричі чотири потяги і почати просувати їх на захід. Ми зробимо пару з них броньованими, як той, що ми зробили для облоги тугарів. У нас уже є два броневагони для цього. Нам знадобиться робоча бригада з пари тисяч і охорона по всій лінії. Я призначаю Кіндреда відповідальним за це, я дам йому бригаду русських військ, і нам знадобиться кілька тисяч румів. Я не хочу жодних легіонерів у цьому. Все, що нам потрібно, це одному дезертирувати. І нашій грі кінець. Ми будемо просуватися по лінії, ремонтуючи колію, і ми навіть спробуємо вручну перетягнути двигун через річку. Весь цей час ми будемо виштовхувати нашу мережу безпеки вздовж залізничної лінії. Ти страхуєшся, чи не так, Ендрю? Тихо сказав Еміль. Я мушу? Відповів Ендрю. Як сказав Фергюсон, у надзвичайній ситуації має бути два плани, на випадок, якщо один не спрацює. Ми будемо використовувати Іспанію як базу постачання для цієї операції. Ми будемо канібалізувати колію з Іспанії, що йде на захід, для ремонтних робіт далі. Ти створюєш мені два головні болі, сказав Джон. Другий буде меншим Джоне. «У Кіндреда гарний розум. Делегуй йому частину свого штабу. Я хочу, щоб Кіндред зібрав наш відкуруч броньований потяг з усого, що він може знайти, і запустив його по лінії сьогодні ввечері з полком підтримки. Ми починаємо чинити тиск зараз. А як щодо зброї для моїх людей?» запитав Маркус. «Я видам двадцять п'ять сотень наших нарізних мушкетів, Забравши їх у екіпажів, які будуть на броненостях. «Вінсенте, ти відповідаєш за організацію навчання румської піхоти. Витягни пару сержантів та офіцерів з кожного полку і постав їх командувати. Ендрю замовк. Дивлячись на Маркуса. Ти будеш заперечувати, якщо наші люди очолять твою піхоту, принаймні для цієї кампанії. Я не можу сперечатися з цим». Відповів Маркус. Зрештою, мої люди командуватимуть більшістю човнів. Тоді справедливий обмін. Ендрю відкинувся назад зі зітханням. Отже, ми домовилися про наш план дій. Він озирнувся навколо столу. Лише Фердюсон і Маркус посміхалися. Решта дивилися один на одного з виразами від збентеження до відвертої недовіри. «Панове!» Холодно сказав Ендрю, на цьому тримається виживання Русі. Всього, за що ми боролися. Усі наші сім'ї там. Якщо ми цього не зробимо, все скінчиться. Я прошу дива, і я очікую, що ви дасте мені його. Якщо ми зазнаємо невдачі на той час, коли ми доплетемося назад до Суздаля, для нас нічого не залишиться. Нам краще молитися, щоб Ганс зміг знайти спосіб протриматися тридцять днів, Тихо сказав Еміль. Якщо хтось може це зробити, то це Ганс. Різко відповів Ендрю. Вперше з моменту виїзду Ісус Далявіну свідомив, що якийсь внутрішній інстинкт знову спрацював правильно. Приведення бригади ливарників та мірошників для кампанії та залишення Ганса та Одонада позаду було, мабуть, єдиним розумним кроком, який він зробив досі. Підготовка до роботи. Панове, Давайте братися до роботи. Джоне, розберися з делегуванням праці. Вінсенте, ти починаєш навчання і допомагаєш Маркусу з організацією його робочої сили. Фердюсоне, ти починаєш розробляти плани. Решта з вас – офіцери у розпорядженні міни або Фердюсона. Я хочу, щоб до настання ночі був проведений огляд кожного солдата в армії на предмет спеціалізованих навичок у суднобудуванні, литі гармат, виготовлені пороху та столярних роботах, і надішліть їх джону, який розробить необхідні команди. Чверть залізничників відправляється до кіндрида, решта на прокладання колії до рума. Усі робітники ливарного сеху та парових машин повинні негайно вирушити на млин. Містере Булфінч, ви були б зацікавлені бути адміралом флоту броненосців. Хлопець подивився на Ендрю з відкритим подивом. Немає нічого кращого за швидке підвищення, щоб покращити твій день, чи не так, Джоне? Сказав Ендрю з посмішкою. Це честь, сир, схвилювано сказав Булфінч. «Ти був найближче до Кромвеля, і ти єдиний морський офіцер з нашого старого світу», – сказав Ендрю. «Просто пам'ятай, сину, якщо ти зазнаєш невдачі, ми всі зазнаємо невдачі». Бульфінч нервово ковтнув і нічого не сказав. «Які-небудь питання?» «Їх буде мільйон до ранку», – сказав Фердюсон з тихим сміхом, і група, більшість із них хитаючи головами, засміялася на знак згоди. Ендрю подивився на Чака і кивнув безмовну подяку за те, що він зменшив напругу. Тоді розійшлися. Група піднялася. Більшість із них кинулася до Джона і вже кричала запитання, коли він виходив за двері. «Самотність Ендрю!» Ендрю відкинувся на спинку стільця і подивився на Еміля. «Колись наше везіння закінчиться з цими божевільними схемами». Ми живемо на позиченому везінні з того дня, як прибули суди, зітхнув Ендрю. За всіма правами старий вор мав би нас знищити в той момент, коли ми прибули суди. З тих пір це був позичений час. Ти навіть не згадав про мерки, про шепотів і Якщо вони підуть на нас зараз, вони можуть бути в суздалі, перш ніж ми туди дістанемося. Ми не чули жодної розвіданої про них уже більше тижня. Емілю, якщо вони повернуть на північ, ми дуже мало що можемо зробити. І абсолютно нічого. Що ми можемо зробити тут взагалі? Немає сенсу турбувати чоловіків цим. Я вважаю за краще, щоб вони просто зосередилися на Кромвелі, а ми будемо сподіватися на краще. Але ти захворієш від хвилювання про це, сказав Еміль. Звичайно, тихо відповів Ендрю. Якщо вони вдарять нас, суздаль паде, і це буде моя вина за те, що я потрапив у цю паску. Ти зробив правильну річ, ґрунтуючись на тому, що ми знали на той час. Я повинен був подумати про це. Моє мислення ніколи не враховувало їхній контроль над внутрішнім морем і все, що це передбачало. Я піхотний офіцер з кампанії у Вірджинії. Поєднанням морської війни ніколи не приходило мені в голову. І, чорт забирай, я повинен був подумати про це». Еміль простягнув втішну руку, поплескавши Ендрю по ручі. «Ти завжди робив усе, що міг, і навіть більше. Цього може бути недостатньо». Еміль завагався, і Ендрю бачив, що Еміль ледве утримує свою роль батька-радника. Він на мить подивився вниз, а потім заговорив ледь чутним шепотом. «Ти справді думаєш, що це спрацює?» Ендрю посміхнувся і нічого не сказав. До речі, Ендрю – той римський флот, який вони побудували. Маркус казав, що його люди прибули з другим. Що сталося з першим? Його знищили. Ендрю встав. А тепер, якщо ти вибачиш мене, Емілю, у мене багато роботи, якою потрібно зайнятися. І, кивнувши на прощання, їм повільно вийшов з кімнати. «Мені все ще більше подобається лісовий марш», – прошепотів Еміль, коли він засунув руку в кишеню, витягнув флягу і зробив довгий повільний ковток. Каленка всуздалі. Ніч була тихою. Глибоко вдихаючи, Каленка відкинувся на парапет і подивився на річку. У тьманому світлі двох місяців він спостерігав, як Дніпер тихо тече до моря. «Як я любив це в дитинстві!» Подумав він із ту посмішкою. Це було до того, як він вперше побачив Тугара, коли він ще жив у світі невинності. Його батько сидів би з ним на березі Дніпра, розповідаючи історії, які він розповідав при дворі. Пригоди Іллі Муромця, слово ополку Ігоревім, помста Ольги, розповідь про Івана Івановича, який об'їхав весь світ. Їхні вудки були б у річці, і він уявляв би, як він може спуститися по волосині і побачити світ риб унизу і поплести з ними до внутрішнього моря і до далеких пригод. Легкий вітерець пробіг по воді, і місячне світло мерехтіло золотисто-червоним світлом. Обернувшись, він подивився на велике коло сузір'я, що тепер опускалося назад у південне небо. «То звідки ми всі прийшли?» Дивувався він. Еміль зробив телескоп, і він дивився в нічне небо ним, щоб побачити, що блукаюча зірка Олександра була як крихітний місяць, що зростає і спадає, що у святого Станіслава є інші, ще менші святі, що кружляють навколо нього. І в самому серці кола зірки були настільки густими, що були схожі на сніжинки, що пливуть у заметілі. Чи стрибнув тунель світла до тих далеких місць? Мотезея багато що казав Вінсенту, стверджуючи, що тунель був тугарською справою. Але як вони це зробили? Чому він хапав людей лише в певних місцях? І чому іноді проходили сотні років, перш ніж прибували ще, як це зробили Янкі? Це задоволення мріяти про такі речі, тузливо подумав він. Можливо, одного дня. Коли я більше не буду президентом, я зможу побудувати вежу і сидіти в ній уночі, дивитися крізь той телескоп і розмірковувати. Простагнувши руку, він обійняв Таню, яка притулилася до нього. Як ти думаєш, вони все ще живі. Чарівність моменту розсіялася. Він міг лише втішити себе в тиші. Ендрю, єдиний, кому він міг тепер шепотіти свої страхи, пішов. Тепер він був справді один. Я впевнений у цьому, Люба. Як ти можеш бути впевнений? Запитала вона. Її голос був майже дитячим. Кесус і Перм будуть наглядати за ними і за нами. Вони б не дозволили нам побудувати це нове життя, лише щоб забрати його у нас. Але я чула жахливі речі. Він внутрішньо прокляв. Михайло збурив значну частину міста. Кал пояснював і в Сенаті, і на Великій площі, що телеграма, мабуть, брехня надіслана кромвелем, щоб збентежити і деморалізувати їх. Але тиша зі сходу тривала вже п'ять днів. Єдине слово було, що ворог працює по коліях, руйнуючи їх, коли приходить. Ганс нарешті наказав дорогоцінному полку форсованим маршем на схід, разом із кількома тисячами опольченців, щоб стримати їх. Проте від Ендрю не було нічого, ані від Вінсента також. Він подивився вздовж стіни. На його наближення робітники відступили на поважну відстан, щоб дати йому цю мить спокою. Але далі вони важко працювали, накидаючи бруд по обидва боки дерев'яного бар'єру, посилюючи гармадні позиції, затягуючи бочки з водою на дахи, щоб зупинити пожежі. Вчора, за його наказом, усіх, крім життєво необхідного персоналу, попросили покинути місто, і понад 10 тисяч вирушили до Новрода або до друзів у сільській місцевості, щоб перечекати шторм. Вже надходили повідомлення про зростаючу паніку по всій республіці, і слова Михайла лише додавали її. «Брехня Михайла – це лише брехня, Таню – не більше, ніж брехня». «Проте вони працюють», – сказала Таня. Люди дивляться на мене, ніби мій чоловік уже помер. Кал зловив себе на думці, що хотів би, щоб Конституція була написана по-іншому, щоб сенаторів можна було заарештувати. Проте Михайло чітко тримався межі, ніколи не висловлюючи відвертої зради, лише кричачи, що вони приречені, що армії більше немає, і це вона лише президента за те, що їм позбавив їх захисту». «Нам просто доведеться молитися трохи сильніше», – сказав Кал, цілуючи Донку в чоло. «Молитва не вирішить того, що відбувається зараз». «Доню, іноді молитва – це єдине, що ми можемо зробити». «Я не знаю, що робить Ендрю, але я впевнений, що він щось планує». «Якщо він справді живий», – подумав Кал. «Пане президенте!» «Суди!» – стомлено сказав він. Тінь ступила вперед повз охоронців, які тепер були його постійними супутниками. Це був Ганс, і він відчув, як його шлунок стискається. Це могло бути лише одне, якщо його шукали так о третій годині ранку. Вони тут, прошепотів Ганс кивнув, і, нахилившись над стіною, він виплюнув потік тютюнового соку в темряву річки. Щойно надійшла телеграма з нашого форпосту біля старого форту Лінкольна. Ворожі кораблі помічені в гирлі Дніпра. Тоді почалося, сказав Кал, намагаючись зробити свій голос рішучим. Вони почнуть підніматися річкою на світанку «Сер» і будуть тут до середини ранку. Кал притулився до стіни і подивився на небо. З навмисним зусиллям він надягнув капелюх, а потім повернувся, щоб подивитися в обличчя Гансу. «Ганса, це буде дуже цікавий день», – сказав Кал. І, обійнявши Таню, він повернувся і повільно пішов. Джубаді Карф закрив клапан свого намету і подивився на щитоносця свого сина. «Чому ти був надісланий як посланець? Чому ти не поруч із моїм сином?» Нервово запитав він. «Що сталося?» «Твій син здоровий, мій Карф», – відповів Тамука, низько вклонившись. Але я більше не служу йому. Він відіслав мене. Гулагар вважав за краще, щоб я тому повернувся як посланець до тебе. У твоїй простій заяві є багато чого розповісти щитоносцю. Якщо Гулагар довірив тобі бути посланцем, то твоя честь високо стоїть у нього. Тому у мого сина не було достатньої причини звільняти тебе. Це неважливо, сказав Тамука. Звіт про кампанію важливий. «Ти, дипломат», – сказав Джубаді, читаючи все, що йому потрібно було знати, у небажанні Тамуки повідомляти погану новину про Зан Карфа його батькові. «Тепер скажи мені, що сталося». Тамука говорив швидко, переглядаючи події і роблячи акцент на тому, щоб не говорити безпосередньо про катастрофу, яку його син створив в останні години. «Я втратив двох своїх синів», – прошепотів Джубаді. Тамука кивнув. Як вони померли! Як воїни, вбиваючи десятки, збрехав Тамука. Як він міг коли-небудь сказати йому правду! Кан, той, хто подавав стільки надій, був затягнутий і забитий до смерті. Молодий Афхан був відтягнутий ще живим. Мерків взятий у полон худобою. Доля, яка спричинила б йому вічне приниження на вічному небі, де всі насміхалися б над ним за такий кінець, без жодної крифті честі. Вони будуть їхати нічними вітрами, їхні голови високо підняті з честю, рішуче сказав тамука. Нехай і я йду поруч з ними з такою славою, коли був лар простарне руку, щоб схопити мою душу. Джубаді подивився йому в очі, відчуваючи, що не все сказано, але він знав, що ніколи не запитає більше. Це зроблено досить добре, різко сказав Джубаді на мич відвернувшись. «Ти повинен повернутися», – сказав він. «Мій Карф, я хочу, щоб ти був там. Я не хочу більше синів, втрачених для цієї худоби. Ти, щитоносець, твій батько служив моєму батькові як такий». Але Вука сказав тому карівно. До біса слова Вуки прогарчав Джубаді. «Є ще манту». Проте лише живим він може бути Зан-Карфом, спокоємцем твоїх прав. «Лише живим!» – крикнув Джубаді. Думаєш, я не знаю, що там сталося. Хіба мені не зачитували депешу Гулагара, перш ніж я заговорив з тобою? Ти вірний, Тамуко, але твоя вірність тепер належить мені, і через мене Орді Меркі. І я питаю тебе... Якщо я помру сьогодні, якщо саме мого серця торкнеться Баглайв наступного разу, чи буде вука достойним каром карфом? Тамука мовчав Відповідай мені, ні, мій карф. Прошепотів тамука. Тоді ти знаєш, що робити. Сповнений жаху, тамука подивився на джубаді. Він бачив холодну муку в очах свого карфа. Відчуваючи нудоту, тамука відвернувся. Таке вже робилося щитоносцем раніше, це було покладено на них, щоб захистити кроворди, бо Карф, який не служив добре, міг стати смертю для всіх. Проте такий Карф, навіть той, хто довів свою нікчимність, міг звернутися до свого щитоносця, коли це було потрібно, і таким чином все ще правив би, хоча інші говорив би йому на вухо з керівництвом. Вука відвернувся від щитоносця, заперечуючи будь-яку провину за те, що він зробив. Якби він визнав свою помилку і навчився на ній, цього б зараз не сталося. Так сорок кланів меркі створили мир, запобігаючи гірким війнам, які розірвали їх на частини, коли вожді кланів відчували себе привніченими кимось, хто не здатний вести. Карф був або справжнім карфом, або він був мертвий. І замість нього правив інший із золотої крові. Ти просиш мене вбити його, сказав тамука, намагаючись контролювати тремтіння у своєму голосі. Джубаді, все ще повернутий до нього спиною, мовчав. Хвилини повільно спливали. Якщо він спокутує і виявить себе іншим, можливо, ні. Нарешті прошепотів він, а потім його слова зникли. Замість нього буде правити манту. Сказав він, його голос був сповнений остаточності. «Манту з ним навіть зараз», – відповів Тамука. «Тоді ти знаєш, кого треба врятувати, щитоносець?» «Він запідозрить», – сказав Тамука. «Звичайно, запідозрить. Якщо він має честь, він знатиме, що настав час померти». Джубаді замовк і, задихаючись, повернувся, щоб подивитися на Тамуку. «Дай йому цей шанс померти з честю, щоб його душа могла їхати в задоволенні!» Гулагар намить замовк. «На відміну від двох інших моїх синів, прошепотів він, та Мука не відповів. Вони зараз мучаться через свого брата, прогарчив Джубаді. Кан, який був світлом моєї радості, буде принижений назавжди через нього». Джубаді вдарив кулаком себе в бік, його очі блищили від сліз. «Не роби цього своєю рукою, якщо можеш цього уникнути». Та Мука кивнув на знак згоди. Вука не міг вдарити його через кривавий борг. Зробити це прокляло б його на вічну темряву. Отже, він також не міг захищатися, якби та Мука вдарив його. «Мій карф, нехай хтось інший піде замість мене!» «Хіба ти не бачиш?» Сказав Джубаді. Він, мабуть, підозрює тепер, коли мав час подумати. Якби прийшов інший щитоносець, він бився б з ним. Я не буду наказувати йому померти, бо ніколи не можна змушувати Зана. Сама твоя присутність скаже йому, яким буде його єдиний шлях – шукати смерті з честю або якимось чином спокутувати себе в суді тебе й Гулагара, щоб він міг ще жити. Але якщо він відмовиться – Якщо він не спокутує себе і все ж не шукатиме смерті в битві, тоді ти його вебеєша, — холодно сказав Джубаді. Хіба він не може спокутувати без цього? Сперечався Тамука. Хоча Вука зазнав невдачі, Тамука все ще міг згадувати його степлом, коли вони їхали разом проти Бантара, Його мужність була сиючим смолоскипом. Я сумніваюся в цьому зараз. Він не настільки хитрий, прошепотів Джубаді. «Я більше нічого не скажу про це». Джубаді підійшов назад до входу у свій намет і поманив Тамуку слідувати за ним. Вийшовши назад на яскраве сонячне світло полудня, Тамука поважно йшов за Каром-Карфом. «Іди поруч зі мною. Я повинен сказати тобі повідомлення, які треба передати Гулагару». Джубаді говорив чітким голосом, Ніби розмови лише хвилину тому ніколи не було. Ти вирушися сьогодні. Ти повинен сказати йому, що знадобиться ще кілька тижнів, перш ніж два у мене зможуть поїхати на північ. Та Мука подивився на Джубаді з подивом. Це була частина плану, про яку він ніколи не знав, і він вважав за краще визнати це. Джубаді тихо засміявся. Про це знав лише вулагар. Я не хотів, щоб наша вірна худоба знала. Я обіцяв йому владу над Русією, якщо він візьме це царство для нас. Хіба він справді був би таким дурним, щоб повірити, що я дозволю йому залишитися там, володіючи всіма секретами Янки? Як тільки місто розпало б, наші у мене мали захопити і окупувати їх. Ті, хто міг, працювали б у їхніх машинних місцях, роблячи нам зброю, Решта пішла до різальних ям. Але обіцянка заборони з Картасом і Русом, якщо Кромвель їх підкорить. Обіцянки лише худобі. Картасців ми потримаємо ще трохи. Руси можуть годувати нас у цей зимовий сезон. Кромвель добре нам послужив, сказав Тамука, зберігаючи свій голос нейтральним. Він все одно лише худоба. Так, звичайно, відповів Тамука. «Скажи це тільки Гулагару. Чотири мене, про які ми спочатку говорили, не рухатимуться. Ми зазнали поразки біля місця розбитих пагорбів від Бантага дванадцять днів тому. Ми втратили пів умена воїнів. Та мука був приголомшений. Це не може тривати набагато довше так», – похмуро сказав Жубаді. «Вони вже перетинають внутрішнє море у вузьких місцях, просуваючись, щоб випередити нас». Поки що вони нічого не знають про нашу зброю янки. Я зберігаю їх на потрібний час. Але мені потрібні мої воїни тут, щоб прикрити наш південний фланг, сорок днів їзди на південь і захід від нас, захищаючи наших людей, коли вони наближаються. То скаже Гулагару, що два у мене все ще будуть, але вони запізняться. Як накажеш, карф. Вони вдвох продовжили йти вулицями карти, Охоронці вузки були розгорнуті навколо них. Та Мука побачив, що корабель, на якому він прибув лише кілька годин тому, чекав на нього. Його шлунок повстав від цієї думки. Мерки ніколи не були призначені для їзди по воді. Так має бути, бо Єша, богиня Мук, хапала його, як тільки корабель рухався. І його власний пах охороничого тіла і душі, охороничого тіла і душі, ставав би заєссилим захистити його. І я хочу показати тобі ще одну річ. Перш ніж ти поїдеш. Тугар Муста говорив про таке. І худоба Кромвель розповів нам, як це можна зробити. Проте ще один. Той, на ім'я дав нам остаточну ідею. Обернувшись, джубадів вказав на великий високий сарай. Підійшовши до стін будівлі, Джубаді увійшов до нього, жестом запрошуючи Тамуку слідувати. Тамука ступив у Темряву, і знадобилося кілька довгих секунд, щоб його погляд нарешті пронизав тіні. Нерозуміючи, він подивився вгору, а потім дуже повільно монстр почав рухатися. Не в змозі приховати свій страх, він відскочив назад, потягнувшись за своєю шаблею. «Не роби цього!» Крикнув джубаді, Усередині нього є якась таємниця. Якщо твій клинок висіче іскру, ми всі помремо. Тремтячи, тамука повільно пішов уперед під черевом монстра. Зі створіння звисав великий ящик. З задньої частини ящика виступав яскравий металевий спис з чотирма лопатами, що стирчали з кінця. Я не розумію. прошепотів тамука, підійшовши, щоб торкнутися лопатий. Які були тьманами? І я теж ні визнав джубаді. Частина цього походить із кургану предків. Ти насмілився потурбувати таке місце? запитав тамука. Наспівець днів давне не говорив про такі речі, які ти бачиш усередині того ящика. Один з моїх вихованців бачив щось подібне, що виготовив кромвель, і янки на ім'я їнсем прийшов просити про це. Були викликані належні молитви, і ми взяли його. «Я боюся, що це порушить сни наших батьків, роблячи таке», – відповів Тамука. «Наші батьки хочуть, щоб ми вижили», – рішуче сказав Джубаді. «Скажи гулагару, що ти тут бачив. Якщо буде потреба, ми використаємо це». Тамука кивнув, дивлячись на величезного демона з холодною сльозою. «Ким ми стаємо?» Дивувався він, коли йшов за джубаді назад із сараю. Проходячи повзпис, він простягнув руку і знову торкнувся лопатий. Гвинт повільно обертався, коли та мука повернувся і вийшов назад на сонячне світло.